بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اكرمنا من نور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم واحسن اخلاقنا بالحلم برحمتك يا ذا الجود والكرم توkiwa toki endelea na mfululizo wa darasa zetu za tafsiri ya Qur'an tukufu kwa ufupi leo tuko katika sura ya moja. sura tudhariyati yenye aya sitini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema Bismillahir Rahmanir Rahim wadhariyati dharwa na apa na upepo wenye kusukuma mawingu kwa msukumo wa nguvu na apa na pepo zenye kusukuma mawingu kwa msukumo wa nguvu fal hamilati na apa na mawingu yenye kubeba shehena za maji fal jariyati yusra na apa na vyombo vinavyopita juu ya bahari kwa wepesi fal muqassimati amra na apa na malaika waliwakilishwa kuyaadawa mambo yanayopita katika dunia binama tuaduna lawaqiqa ya kiyama mnachoalikiwa kitatokewa ni cha kweli tu tusadiku inama tuaduna lsadiku Hakika ya kiyama mnachoalikiwa ni cha kweli wa inna la lawaqi na hakika ya malipo Ya kulipwa kila mtu na amali zake yatatokea Wasamaa lhubuki Na apa na mbingu yenye njia zinazotembelewa na nyota jua na mwezi Innakum hakika ya njini? la fi qauli mukhtalif Mko katika kauli niko tofautiana pale mnapopingana wengine wakasema Muhammad ni mchawi, na hii qur'ani ni uchawi wengine wakasema shah Muhammad ni mwagu. na hii qur'ani ni mwago na kadhalika na kadhalika maneno yaliokuwa haya na msingi wa wote wala uelekeo wote yu ufak anhu man ufika hupotoshwa kwa maneno hayo kwa kauli hizo hupotoshwa na kupotoshwa qtil al kharasun aladhina Al mbao hum wa'u fi wako sahoon waqo katika burugano wameghafilika kabisa wameshinga kujua ukweli. yas'aluna ayyana yawmuddin wanaulizana lini hii li, siku ya malipo lini lini siku ya malipo yawmahum ala nnari yuftanoon Hivyo ngwasaema hiyo ndiyo siku ambayo wao juu ya moto wataadhibiwa. Waambiwe dhuku fitnataakum. Njeni adhabu zenu. hadha alizi kunta behi Hizi ndio zile adhabu ambazo mlikuwa nyenye mkizilimiza. Zijaraka. Innal muttaqina fi jannatin Hakika ya wacha Mungu watakuwa katika bustani yenye za zamani za aina mbalimbali mbali za vinywaji akhidhina ma atao rabbuhum kupokea kila, alichoandaalia mala wao inau kwa ni wao kanu kabla dhalika masiniin walikuwa kabla ya hapo ni watenda mema walikuwa ni watenda mema kabisa kanu walikuwa wao qalila min alayl ma yahjaununa ni muda mchache tu wakati wa usiku waliokuwa wakilala Usiku mzima walikuwa wakisaada wakilala masaa 4 masaa 4 ni yote anafanya kazi kumzikiri Mwenyezi Mungu kudorosa kukariri kurani, kusali salat za tahajudi ashari na nyakati za usiku kati humu wao kazi kubwa yaliyokuwa nayo ya istaghfirun ni kumuomba msamaha Mwenyezi Wafi fi amwalihim watu hao ndani ya mapato yao yanayokuwa nayo ya duniani hakul sa'ili wal mahrum haki za waombaji na walionyimwa na, na ukunjufu wa neema Waombaji na wenye kunyimwa ukunjufu wa mapato wa fil ardh ayatu na katika ardhi katika dunia hii kuna dalili tosha zakofu afamishe watu kuwapeleka kwenye ukweli kwa wale ambao wanapenda kube, kufikia yake navyo. Wa na ndani dana nafsi zenu afalatupsirun Kwa nini hamwangalie mkao na ukweli? Wafisama fi Na katika mbingu kuna riziki zenu. Mvua inaponyesha inaleta riziki wama tuadun. Bila vile katika mbingu na kile mnachowalikiwa ambacho ni kiyama kitatokea huko. Fa warbbi samaa na apa na Mola wa mbingu na ardhi muumba mbingu na ardhi mlezi wa vilevile mbinguni na ardhi. Inawu haki ya hii Qur'ani na hakika ya, ya maelezo yake maliki ya kiyama la hakkun, ni jambo la ukweli kabisa. Mithlaman annakum tantiqun mfano huo huo ambao nyinyi mnazungumza ukweli uko hivyo hivi hivi mnapozungumza ndipo ukweli ulivyo mnasema kuna kiyama kiko kitatokea kiama kitatokea watalipwa watu kwa matendo yao sawa sawa watahesabiwa hal ataka hadith dhaifu ibrahim almukramin je muhamad Hivi haijakujia wewe Hadithi ya wageni wa Ibrahim watukufu. Kumbuka hadithi yao tizi dakhalu alaihi wakati walipoingia kwa bwana Ibrahim Fakaluu salama waqam salamu, salamu. salamu ya mwenyezi mko kwako qala salamu nayakwajib salamu ya mwenyezi mko kwenu qawm munkaruna watu ambao hakujui salamu ya mwenyezi kwenu lakini nyinyi ni watu ambao hatakujui ni hatujui watu gani ninyi watu aina gani lakini kwa tabia yake ya ukarimu aliyokuwa nayo Nabii Ibrahimu kabla ya kuulizana nao ya kutosha faragha ila ahalihi alikimbili ndani kwa ahali wake fajaa bi ajlin akawaletea ndama mishikaki kiandama iliyonona fakarabahu ilayhima kwa sodisi yake wake kala akasem akamwambia ala takulun mbona hamli sababu ni malaika awali basi waliona mambo ya ajabu yapo mambo hayo lakini ibrahim kwa kuona kwamba wageni wake hawapokei takrima fa au jasa منهم kwa wageni hao woga. qalu la takwa na wageni wakambaini kwamba mwenyeji wao kama ameshangia wakamwambia usiogope wabasharuhu bi gulam alim na wakambashiria kupata mtoto mwenyeji fa aqbalat mraatuhu akaja mke wake ibrahim fi saratin pomjenda na kelele fasakati wajaha akipiga makofi uso wake kwa kuwajabika kwa na, ah, maajabu gani haeleweo mimi bwana huyu afikia miaka 120 na mimi nina miaka 80 kweli tupate mtoto si katika muda huu waqala atakasema mama huyo mama sara ajiuzunati imu kize kizee haki kwamba mimi hakim tasa na bwana huyu mewangu wangu vile vile ameshakuwa utasa kweli tupate mtoto sisi? Kalu wageni wakamwambia kadhalika hivyo hivyo pamoja na uzee wako na utasa. kala rabuki ameshaamua mula wako innahu huwal hakimul alim. Kwani yeye ndiye muamuzi na mjuzi. Nabii Ibrahim قال akamwambia wageni. Famaa khatabukum ayyuhal mursalun hebu niambieni Hajainu hasani ipi nyinyi wajumbe mmekujana nini? Kalu wakasema inna ursilna ila qawmin mujrimin. Sisi usicho usiogope sisi tumetumwa kwenda kuwapa adhabu watu waovu watu wa, wa biluti linursila alayhim hijaratan min Ili tukavrumishie mawe ya udongo mawe ya kupika musawwa matanale inda rabbika. Mawe aliyotiwa alama na kupewa mazoezi kwa mula wako lilimusrifin waje kuangamiza uharibifu wanaokwenda kinyume na maombi ile Fa kharaji na man kana fiha Mizingu ya Samdia anasema tukawatoa waliokuwemo ndani ya mji wa Ndot minal muumini katika wale waumini tukawahamisha Fa ma wajadna katika utafutaji wetu hatukukuta fiha ndani ya mji huo ghayra baiti minal muslimin isipokuwa nyumba moja tu ya waislamu Luti na familia yake bas Watarakna na fiha aya tukabakisha ndani yake mujiza, dalili alama lilldhina yakhafuna alazaba alalim kwa wale watu ambao wanaogopa adhabu ya يومه musa kumbuka katika kisa cha mtume musa naye idh arsalnahu ila fir'awna talpamtuhu kwa fir'awni bisultani mubini pamoja na dalili zawazi fatawalla bi rukni akashikia msimamo wake akashikia msimamo wake wa kujidai kwaeni mungu Wakala sahirun au majnun akasema huyu musa ama ni mwanga au mwendawazimi fa akhadhnahu wa junudah min wasema tukamtia mkononi yeye na jeshi lake lote fanabadhnahum fil yam wa huwa mulim tukao katika mkondo wa bahari hali mwenye kulaumika Wafia kumbuka vile vile katika kabila la adi اذ ارسلنا عليهم الريح watu وهنت يهودي tulipopelekea upepo tasa upepo ambao maatharu min shay'in haukubakisha chochote kilicho hai atataalay kilicho uendea illa ja'alathu karramim ila iligeuza kama mchanga Wafi muda kumbuka vile vile katika kisa cha thamud watu mtumwa mzingo saleh, iz lahum wakati watu hao walipoambiwa tamatau hattahi Pumbazikeni na starehe za dunia mpaka mwisho wa maisha yenu faatu an ambi rabbihum wakafanya jeuri wakaepukana na maagizo ya mwana wao faakhazathu humu, ya nduru. Pokaashika kelele za adhabu wakafa wakiona. Famastaahu hawakuweza kiyami kusimama wa ma hawa kabisa, ikumbuki, kwa maana wamuntasirin wala hawakuweza kusaidiana kujinusuru. Wakaa manuhi na tukirinyuma kabisa ikumbuke kaumu wa watu wa noa min kabla kabla hao wote. Inawumkanu kaumam fasikin. Hakika ka athwanao walikuwa ni watu wa huu ni kabisa. Wasamaa banainaha biainin. Mwenyezi Mungu anasema mbinguni kwa uwezo. Wa inna la musihun. Na sisi nasisitunao uwezo. Tuna nafasi kubwa ya uwezo wetu ni mpana kwa kila kitu kuweza kufanya kila tunachotaka. Wal farashnaha na aratuli tandika fanaimal mahidun watendakaji bora ni sisi. Fa niman ma'iduna nahnu fatin kajbaran sisi wa min kulli za ujaini, na kila kitu tumeumba aina mbili jike na dume la'lakum ili alee muza kuoneka fafiru ila allahi inni lakum minhu nadhirun mubin kimbilieni kwa mwenyezingu Mimi nimetuma kwenu kwa kuwa wa wazi wala taj'aloo Allahi ilaan akhara Musimfanyi munyezimu mungu mungu mwingine inna lakum minhu nadhirun mubeen mimi kwa ajili yenu nimetumwa kutoka kwa munyezimu ngo niko nikofishaji wazi kadhalika kama ataladhina min qablihim min rasulin. kama hivyo tulivyokusimulia e muhammed hawakupata hao kuwajiliwa na watu walio kabla yao kujiliwa na mjumbe ila qalu sahirun au majnun tismu qawmu hum sema kwamba mjibiwa ama ni mwanga au mwandazimu angalia hata wasaubi wamehusiana watu hawa kama kwamba wanahusiana asije mtume elimwambieni mwandazimu mchawi mchawi mwandazimu kama kwamba wamehusiana balum qawmun taahun lakini si hayo hao ni watu walio mipaka fatawalla anu basi wewe wapemgongo wapo zile mbali fama anta bimaaloom wewe semenye kulaumiwa lawama hasiko kwako kabisa lawama ndizo wenyewe wa dhakir wewe kwako ni kuonya tu onye fa inna dhikra kwani maonyo yako tanfa almu'minin yatawafu'isha waliwaamini wama khalaqtu aljin wal insa si nipata kuwaumba majini na watu illa liya'budun ispokoni kwa ajili waniyabudu mimi wanitambue kwamba mimi ndio nistahiki wa ibada zao. ma uridu minhum min rizqi sitaki mimi kutoka kwa riziki yote wa ma uridu an yutaimu wala sitaki wanilishe inallahu al Mwenyezi mungu. ndiye yeye mto wa riziki dhul quwwati Mwenye nguvu madhubuti. fa inal ladhina zalamu dhanuban lakini wale watu makafiri wali wale waliodhulumu nafsi zao watabeba mizigo ya madhambi mithila dhanubi ashabihim kama mizigo ya wale watu wa waliowapoteza. fala yastajilun hakuna haja hakuna araka, ya haraka au kunfunjia haraka mwenzangu kabisa mpango wangu nimeshapanga wala haitofeli mwezingu anawaambia hivyo fawailul lil ladhin kafaru Adhabukali kali ishawathbitikia watu walio ngufuru mwezingu min yawmihim katika siku yao alladhi bayu يوعون ونالك يو يسيكون نسكن زيت اللهم ارحمنا وارزقنا الصبر والاعتبار والايمان الصادقه وانجنا من الكفر والعصيان يا رب العالم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم